«Люди забудуть, що у Річинських на святої Катерини прийом «Що це ти, дорогенька?»» Олена ще раз повторила своє прохання. «А мені все ж таки здається, що не треба розголошувати, що дівчині 24-й піде». І тут же, відвівши очі, спитала саму себе. «Невже ж 25 років минуло з того літа, коли вона востаннє бачила Ореста Білинського?» Навпаки, навпаки, дорогенька, треба цього року катрусів влаштувати гучні іменини, бо це будуть її останні дівочі. Ти думаєш, що? Я навмисне не хотів, щоб вона рано заміж виходила. Кому це потрібне? Ні одну з них не дам заміж раніше. Які б не були лакомі ягідки, та зрілий овоч смакує найкраще. Олена почервоніла. Якщо Аркадій тепер, після двадцяти п'яти років співжиття, жалкує, що взяв її недозрілу, то чи це її вина? Але тут же злякалася власних думок. Тяжко грішила, нарікаючи на Аркадія. За ким ще могла почувати себе такою безпечною, як не за Аркадієм? І шла крізь життя, як за запоною, що охороняла її перед всякими неприємними випадковостями. От хвилину тому готова була сприймати день народження Катрусі як злощасну межу у віці найстаршої дочки. Аркадій кількома словами зумів переконати її, що майбутнє її дітей – це ні в якому разі не гра сліпого випадку. Їх долею керує розумна, передбачлива батьківська рука. Ще того самого вечора Аркадій послав помаклера. Рафаїл Суліман, значно молодший за Аркадія, був своєю людиною в домі Річинських. Історія зв'язків Суліманів і Річинських мала глибше коріння. 40 літ тому батько Аркадія, покійний Августин Річинський, був парохом в селі Моринцях на Поділлі. Відзначалась ця місцевість від інших подільських сіл перш за все тим, що була з трьох боків оперезена річкою, за якою тягнулись ліси. Велика рідкість у тих краях. У місці, де річка бистра, хоч вона насправді ледве рухалась, робила коліно, було чудодійне джерело. За переказом, який ревно підтримувала церква, з цього джерела колись виринула Божа Мати, і саме тому вода в ньому набрала цілющої сили. Безперечно, Води мусили мати природні лікувальні якості, але тому, що джерело знаходилось на території церковного масиву, спритні духовні отці вирішили використати його для своїх прибутків. Отак От незначне джерельце і стало справжнім магнітом для прочан цієї галичини. Починаючи від ранньої весни, десь від святого Юрія аж до покрови, тобто до половини жовтня, до Морниці збирались тисячі селян з Поділля, Буйківщини, ба навіть з далекого Покуття та Гуцульщини. Люди приїздили сюди з різних потреб. Більшість, особливо молодь, вбачала в поїздці до Морниці веселу розвагу. Односельчани вибирались на відпуст до Морниці численними групами, і тут же за селом старі відділялись від молодих. Коли перші співали до захрипу побожні пісні, то молодь переплітала їх світськими, часто не зовсім пристойними коломийками, за якими слідували сміхи та хихи. А ще більшою спокусою було для молодих принагідні нічліги, які часто густо ставали причиною того, що на тацу біля церкви сипалось щедріше, ніж, звичайно, датки. Сказано, бо що каяття без діла мертва єсть. Багато людей приїздило до Морниці з надією вилікувати свої застарілі недуги. Такі повзли до джерела або їх вели по руки, вмивались та пили цілющу водичку і обов'язково набирали у пляшку з собою. Були справді випадки, що вода декого виліковувала. І хоч такий випадок траплявся один на п'ять тисяч, звістка про чудо блискавично облітала село за селом, і наступної весни число прочан зростало. Немало приїздило сюди з чисто побожних побуджень. Для них морниця була тим, чим Мекка для правовірного мусульманина. Вони не мали перед собою іншої мети якраз на рік побувати на відпустці у Моринці. В неділі свята на Майдані перед церквою юрмились непроглядні маси народу. В дитинстві Аркадій не міг зрозуміти, чому пані матка так сердилась, а той суворо карала, коли він пропадав серед прочан. Особливо забороняла йому появлятись на Майдані смерком. Наймечки, наслідуючи приклад їмості, страшили малого Аркадія, що ввечері серед прочан з'являються цигани з величезними міхами і забирають дітей, які швентюють без батьків. Хлопчина вірив і не вірив. Коли підріс, вирішив нарешті дізнатися правди. Одної ночі викрився через вікно своєї спальні і чкурнув у темінь, орієнтуючись на людські шепоти. Те, що побачив, жахнуло його не тим, що воно відбувалося взагалі, давно уже знав, що і до чого, а тим, що відбувалося майже прилюдно, близько від церкви, під оком Матері Божої. Згодом, коли вже вчився у Духовній Академії, зрозумів, що священики навмисне не втручаються у світські справи прочан. Сам розсудок диктує, що чим тяжчий гріх, тим глибше каїття, тим щедріші жертви на потреби церкви. Тут же, під боком церкви, тінь від куполів падала на його город, тому там ніколи не достигала квасоля мав свою крамничку мішаних товарів сліпий на одно око Мортко Суліман, батько Рафаїла. Торгував він шміром, мидлом і повидлом, одне слово всім, починаючи від оселиців і кінчаючи чотками. Селяни, йдучи на відпуст, купували в Мортка незмірну кількість пшеничного хліба на парастаз, штучні квіти і свічки. Пізнім вечором Наймити Річинського лантухами зношували парастатний хліб на плебанію. Звідти його знову забирав Мортко. Були випадки, коли один і той же товар Мортко з Річинським продавали по чотири, а то і по шість разів. Служба Божа, особливо у відпустові дні, відправлялась тут при вишуканій обстановці. Вже о четвертій рано на балкончики з чотирьох боків церкви виходили трубачі – і на всі чотири сторони світу відтрублювали на добрий день Матці Божій. Пізнім вечором ці ж фанфари грали Божій Матері на добраніч. ніч. Ефект був непоганий, бо навколишньому священству доходи пливли рікою. Спритніши з-поміж священиків скуповували будинки або землю, а отець Августин задовольнявся тим, що жив на широку ногу, Ширшу, ніж Морницький поміщик, якому отець Августин любив Тартиноса. Коли в поміщика для виїзду була пара англіків чистої раси, то старий Річинський подбав, щоб і в нього теж були англіки, але не пара, а четвірка. Коли поміщик справив собі нову карету, то й у Річинського з'явилась карета, але ще й позолочена. На цьому ґрунті виник гострий конфлікт між Річинським і поміщиком, графом Кудельським, який постарався, щоб консисторія перевела Річинського з Морниці, в якесь глухе сільце покуття. Поміщик не хотів бачити в селі і Мортка. На новому місці Мортко торгував з біжжям, скуповував худобу, а перед смертю взявся орендувати сади. Та проте синові не залишив нічого, крім паршивенького будиночка на Кінській вулиці у повітовому місці і заповіту. «Тримайся, Річинських!» Правда, говорили, що Рафаїл погорів на девальвації, і якби не це, то він вважався б одним з найбагатших євреїв у всій Галичині. Переїхавши у 23-му році в місто, Аркадій втратив контакт з Рафаїлом. Рафаїл якось автоматично виринув на поверхню – коли Аркадієві треба було позичати грошей. Аркадій саме тільки починав фінансову кар'єру, і більша сума грошей була sine Сіне кванон необхідною умовою. Рафаїл змінився, змужнів, іначе підріс. Про його юнацьку вроду свідчили тільки очі про довгасті, бездоганно чисті, темно коричневі, з золотими іскорками вони не дивились на людину а гладили її. Рафаїл Суліман мав звичку насторожуватись, доки ще йому поставили питання. «Щого ти живеш, Рафаїле? Чим торгуєш?» Суліман меланхолійно похитував головою. «А чому я мушу торгувати? Я собі живу, і дай Боже, щоб ви так жили, пане Аркадію!» Суліман ніколи не говорив йому «отче». Навіть при людях старався так будувати речення, щоб обминати це слово. Тепер, коли Олена пригадала Аркадієві, що Катерині час заміж, він, не гаючи часу, послав по Сулімана. Коли з'явився Суліман, Аркадій на цілу годину замкнувся з ним у кабінеті. Коли Суліман пішов, навинулась зоня. «Тепер, коли вийде заміж Катруся, ти підеш у світ». У Зоні заіскрились очі. «А за кого?» «А за кого, на твою думку, повинна вийти Катруся? Ну, по-твоєму, яка професія – найкраща партія для панін Річинських?» Зоня задумалась. Це питання торкалось не тільки однієї Катерини. «Я думаю, доктор». От і правильно, задоволено поплескав її по щотці Аркадій. Віддамо Катрусю заміж за доктора. Теофіл Безбородько став доктором медицини не відразу. Був час, коли Філько Безбородько був лише сином заможного міщанина і кандидатом у кравці. Щоправда, у роді Безбородьків не було чоловіків-кравців. Але коли померла остання і найстарша дочка Анельця і залишила по собі новісіньку швейну машину Зінгер, яка раніше призначалась для середушчої каролінки, то думка вивчити філька на кравця виникла якось сама по собі. Знайдено сто і одну перевагу кравецького фаху над іншими. Найперше – робота в хаті. Чи сльота, чи спека, чи стужа – кравцеві байдуже. Далі – робота чиста. Кравецька робота не псує ні рук, ні одягу, і завжди можна при ній скидатись на людину, а це багато значить. По-третє, робота, так би мовити, інтелігентна, бо з ким кравець має справу, як не з самими панами. Лапсердак не шиє собі у кравця. Четверте, і це найголовніше, кравецька робота невиснажлива. Говорім сюди, говорім туди – Махати на машинці ногою – не те, що гатити молотом по ковадлі. До того ж, добрий кравець непогано заробляє. І тут, мовна замовлення, знайдено всіх живих і померлих кравців, яким добре жилося. І, напевно, була б здійснена батькова мрія, якби не трапилось таке непередбачене нещастя, як нагла його смерть. Мати... Така покірна й безвольна за життя батька, що, здавалось, була приречена лише варити їсти, родити дітей і в означений час проводжати їх одне за одним за цвентарну браму, тепер збунтувалась, як ошаліла. Причиною всього горя, що впала на її нещасну голову, була та проклята швейна машина. Чому не послухала Каролінки, коли та в сльозах навколішках просила її? «Мамо, не треба мені машинки, я скоро вийду заміж за юзика, і не будете мати клопоту зі мною. Рятуйте дозика, він на очах не діє». Чому не продала машини пізніше, коли анельцю треба було вислати вгори і годувати маслом та сирими яйцями? «Чи ще не досить Божої перестороги?» Вважала, що досить. Вона продала машину відразу ж після похорону чоловіка – і можна сказати «добре продала», а синові сказала «коли б наш тато жив, то він порадив би, що з тобою робити». «А так, що я знаю? Куди я, бідна вдова, маю вдатись? Хіба запишу тебе до тієї гімназії, бо маю там знайомого двірника, і він не дасть тобі кривди зробити». Таким чином Філько на тринадцятому році життя опинився в першому класі гімназії. Мати згодом переїхала на село до брата, а Філько пішов квартирувати до того двірника, що мав опікуватись ним. Машини з Гінгер при маминій мозольній праці вистачило на два перших роки. У четвертому класі Філько вчив уже товариша. До п'ятого класу мама щотижня приносила йому з села в традиційній кобяльці хліб та дещо до хліба. З п'ятого класу Філько змінив квартиру, і мама перестала ходити до нього з напханим кошиком. Але зовсім не тому, що материна допомога стала зайвою. Хоч прибутки у нього зросли, давав він тепер два уроки, один з них – синові викладача латині, але й витрати з'являлись щоразу нові і зовсім не передбачені. Філько почав добирати собі товаришів. і Він добре знав, з ким йому було б вигідно дружити. Та знав і те, що свого становища не окупить ні винятковими здібностями, бо таких не мав, ані кулаком, бо теж не був міцним. Єдиним фактором, на який він міг покладатись, були гроші. Частував потрібних товаришів цигарками, запрошував на свій кошт до кіно, театру, шинку, будинку розпусти, і це створило йому популярність серед товаришів. Тепер він сам їздив під неділю по харчі додому. Бувало таке, що мама, умовившись з ним заздалегідь, приїжджала до міста, але вже не заходила на його нову квартиру, тим більше до гімназії, як раніше. Мама серцем відчувала зміни в поведінці сина, про які не хотіла говорити. Він був безмежно вдячний матері за її чуйність і самовідданість приїздив додому завжди в гарному убранні, навіть чепурний, злегка чванькуватий, але до матері, коли залишалась двох, був лукаво ніжним і добрим. Чи того вистачало їй? Синок умовляв себе, що так. Мати померла від виснаження якраз під час тих канікул, коли він склав іспит зрілості. Філько затримався на селі, щоб впорядкувати свої спадкові справи. Йшлося про те, щоб опікун допоміг йому продати городець, який мама купила, позбувшись хатини у місті. До Вітня Філько виїхав, маючи в кишені всього-навсього 200 доларів. Проте віз собою щось більше, ніж гроші. Віз глибоку віру у свою щасливу зірку, у своє виняткове місце серед людського муравлища. Середній, якщо не низький, на зріст. Опецькуватий, з великими та круглими, як у ляльки, очима, і куцем, як для чоловіка, носом. Говірки всезнайка. Спочатку він був серед студентів фігура-коміка. Згодом його становище в студентській громаді почало набирати іншого характеру. Два чи три виступи на студентських зборах, до яких він готувався здійсно демосфенівською упертістю, Створили йому славу доброго промовця. Потім наспіла доповідь про взаємовідносини філософії і природничих наук. Тема, над якою два роки працював один швейцарець німецького походження, що жив з Безбородьком в одній квартирі і не знав української мови. Далі дружба з професором Адлером, яка, власне, зводилась до того, що Безбородько ходив до професора на квартиру, і допомагав йому при складанні німецько-латинського медичного словника. Все це ізумовила славу Безбородька серед українського студентства у відні. Дійшло до того, що на студентських вечірках дівчата вважали за свого роду успіх протанцювати тур вальса з Безбородьком. Повернувшись у рідне містечко з закордонним дипломом, він вважався персоною Грата серед вершків місцевого суспільства. З Катериною Річинською Безбородько познайомився на балу в клубі «Бесіда». Ще в день балу Безбородько не думав, що буде на ньому. Знав, що такі бали – не що інше, як прилюдні торги на дівчат. Не заперечував того, що і йому колись доведеться вибратись на такий ярмарок з метою купити і продатись за можливо найвищу ціну. Але поки що відкладав цю справу. По секрету сказати – Саме в цей час його увагу займала молоденька сестра-практикантка, що недавно це з'явилось в лікарні, де він працював. Маючи відомості про те, що Валя саме цієї ночі чергує, Безборуцько вибрався до лікарні нібито екстрено відвідати одного важкохворого, який з доручення директора знаходився під його особистим наглядом. Біля своєї брами побачив Маклера. Міг би пройти повз нього, як повзнеживий предмет. Суліман не приступив би до нього, коли б вичитав з його обличчя, що пан доктор бажає собі цього. Але Безбородька заїла цікавість. Що він тут хоче? Суліман колись посередничав Безбородькові у справі однієї чималої грошової позички. І доктор вирішив, що на майбутнє може бути вигідним помітити зараз приліплену до брами постать. «Що там нового, Сулеймане? Маклер звичкою запитав і собі. «Пан доктор не йдуть на бал?» «То й ви знаєте, що сьогодні бал?» Зіронізував Безбородько. Суліман відкинув голову і подивився на Безбородька так, як дивляться на картину. «Що за питання, пане докторе?» «Ціле місто знає, що сьогодні бал у бесіді. А чому Суліман не мав би того знати?» «Я теж вибираюся цієї ночі на бал». Захихотів по-поробоцькому Безбородько. Суліман не здивувався. «Такі бали не втечуть від пана доктора?» «Пан доктор, слава Богу, тільки набирають соків. А цей бал пан доктор можуть втратити, а потім жалкуватимуть. Такий рік на мене...» «А що на балу може бути цікавого для мене, Сулімане?» Га? Безбородько остаточно впевнився, що зустріч з Суліманом не випадкова. Що, пан доктор, таке питають? Багато дечого може бути цікавого. Наприклад, на балу буде отець Річинський своєю дочкою. Та в нього, кажуть, щось дуже багато тих дочок. Найстарша завжди має першість, пане докторе. Я за старий горобець, пане Суліман, щоб впіймати мене на полову. А чого на полову? «Там не полова, а чисте золото! Якби я такий здоровий був!» Безбородько махнув рукою і пішов у місто. Тим більше, що занавістка у вікні його хазяйки підозріло заворушилась. Підкусив його чорт ставати на деревині з маклером під самим вікном пані Бровко. Та в міру того, як наближався до лікарні, притуплювалось гостре бажання побачити Валечку. Думка, що Суліман є безпосереднім посланцем такої фінансової величини, як Річинський, закружила голову Безбородькові. Відчув гарячий приплив любові до себе, і як кожний щасливо закоханий бажав, щоб і інші обожнювали предмет його любові. Халп сивий, він покажеться на балу. А Валичка, сложно зауважив Суліман, не втече від нього. Коли Безбородько повернувсь на квартиру, пані Бровко вже гріла йому воду на купіль. Пропадає бабище за плітками, але другої такої хазяйки не знайти йому за жодні скарби світу. Факт. Заки скупався, заки поголився, заки хазяйка накрохмалила йому перед сорочки, заки дібрав краватку, минуло майже три години. До того ж, безбородько навмисне зволікав і запізнювався. Коли з'явився в залі нагладжений, рожевий ще від гарячої куполі, поважний, до всіх встримано ввічливий, усмокінгу, що лежав на ньому, як друга шкіра його, і відразу звернув на себе увагу. Два пани з бального комітету приступили до нього і попросили почувати себе як дома. Танці були в розпалі. Панни виглядали метеликами, крильця яких не втратили ще природного пилку, локони, бантики, рюшки на платтях, пудра на носиках, ба навіть живі, бездоганно свіжі квіти у косах. Безбородько намагався відгадати, котра з тих вертих вісток дочка Річинського, про якого жартома говорили, що то галицький Рокфеллер. Народу. З чоловічими рисами обличчя дівчину в салатовому платті з чорним мережевом, що поглядала на свого партнера оком королеви на пажа, звернув увагу тільки тому, що поведінка її здалась йому надто нахабною. По півночі приступив до нього один з бального комітету і делікатними словами, підкреслюючи ту обставину, що пан доктор новий у нашому місті, дав зрозуміти Безбородькові, що годилося б йому потанцювати Хоч один турвальця з дочкою шановного всіма нами отця каноніка Річинського. Катерина так не сподобалась безбородькові, що вирішив всупереч всьому таки не просити її до танцю. Та на світанку, коли придивився, як у буфеті кавалери позичали гроші один у одного, він згадав про власні борги і попросив панну Річинську до білого вальсу. Це, власне, було образою для панни Річинської, коли зважати, що за всю ніч не танцював з нею жодного туру. Катерина, вдаючи наївність, не відмовила, проте поклала собі за мету помститись на хабі. Доктор Безбородько був обережний. На дипломатичні запросини він відповів дипломатичним викортасом. Та само життя підсувало Катерині нагоду. До містечка одного разу заїхав німецький журналіст, про якого пішла чутка, що він впливовий і до того ж приятель української справи. Само собою, що гостюватиме в отця Річинського. Катерина, за вказівкою батька, використала нагоду і запросила безбородька. Треба, мовляв, щоб для пропаганди української справи був хтось довірений, що добре володіє німецькою мовою і, ну... І взагалі, щоб виглядав імпозантно. Натрапила на струну, якої шукала. І від того часу під умілим керівництвом татка не блукала вже у своїй тактиці щодо доктора Безбородька. Прийом у Річинських був дійсно аристократичний. З шампанським та солоним мигдалем. Безбородькові подавали столрави відразу ж після впливового гостя. І це теж не залишалось без наслідку. Після вечері в салоні появились ще три дочки Річинського – Зоня, Оля і Неля. Побачивши Нелю, Безбородько збентежився до непристойності. Такого чуда у природі він ще не бачив. Стояв, як зачарований, і пив дівчину очима. Отець Аркадій помітив ураження, яке справила на Безбородька його дочка-красуня. Частуючи доктора єгипетськими цигарками – і він сказав, ніби між іншим неля в мене четверта з черги, наймолодша слава дітвак ще. Безбородько затягнувся димом і не сказав нічого. І він зрозумів натяк отця Аркадія, так, як і слід було розуміти. З того часу безбородько частіше заходить до річинських, а в містечку почали плескати, що доктор безбородько буває в домі отця Каноніка. Річинські за тих часів аж двічі на рік їздили до Львова в оперу чи на концерти відомих приїжджих музикантів. Робилося це показово, з пристойним марнотратством. До театру під'їжджали автомобілем. В антрактах батько приносив матері та дочкам бонбон'єрки з цукерками і помаранчі. Дівчата були одягнені за першою вимогою моди. Катерина, як найстарша і перша на черзі, мала навіть пелерину із справжніх горностаїв. Безбородьковій імпонував такий стиль прилюдних виступів. Запрошений отцем Акадієм, він теж їздив з Річинськими до Львова. У ложі мощувався так, щоб сидіти поміж Катериною і Нелею. І своїми зауваженнями, звичайно, ділився з Нелею. Люди в партері, необізнані з родинними справами Річинських, Могли говорити, що ота от зеленоока красуня належить йому. Та хоч Безбородькові і подобався стиль такого прилюдного показу, однак він швидко зорієнтувався, що це і йому коштуватиме чимало. Навіть коли отець Річинський запрошував до театру, то дорогу до Львова – про готель не будемо говорити, і він, дякуючи знайомим, обходився без нього – бонбондірки, квіти, помаранчі – Доводились з пристойністю оплачувати йому, кавалерові. Заробіток лікарського практиканта був невеличкий і зовсім недостатній для нових життєвих вимог Безбородька. Треба було собі якось зарадити. Безбородько прекрасно знав, що з'являючись прилюдно з Катериною, він зможе робити боргів, скільки влізе. Батенько Річинський і так заплатить все ще до вінчання. Певний був, що в цілому місці не знайдеться жодної фірми, яка б відмовила тепер йому в кредиті. Але Безбородсько хотів тут не поступити з власним гонором. Хай би промисловці і купці першими прийшли до нього. Хай би для стороннього ока здавалося, що він їм ласку чинить, беручи в борг. Безбородсько знав, чого хоче, тільки не знав, як досягти бажаного. А Рафаїл Суліман виручив його.